Radio Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM Sahabat berbagi ilmu Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi wa Langsung saja mungkin ya Ada sedikit materi dari Ustaz Zulkarnain, sedikit lagi sekitar mungkin lima menit, setelah itu kita ada sesi tanya jawab. Mohon maaf tadi sebenarnya saya harus menemani Ustaz sebenarnya dari awal, cuman ada sedikit miskomunikasi tadi sama orang di rumah tadi untuk datang ke sini ya. Gitu. Tapi Alhamdulillah Allah memberikan kelancaran uh, untuk menuju ke kajian malam ini. Langsung saja uh, saya sampaikan kepada Ustaz Zulkarnain. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ولا عكبة للمرتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشر أن محمد أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان للمدين أما بعد قوم مسلمين للمسلمات جماعة صلات مكرب ينسي ورمات ينسي مليكان جماعة صلات مشاء ينسي ورمات ينسي ورمات ينسي مليكان طلع كتاب Kaji tadi beberapa hal yang dengannya kita sebagai Muslim dan Muslimah harusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan anugerah keislaman dan mengenal Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal Sunnah Nabi itu artinya seorang ia membenarkan segala yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taat pada segala perintahnya. Meninggalkan apa yang dilarang. Tanya yang keempat, Tidak boleh dia beribadah dengan ibadah apapun kecuali dibangun di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sumber kebahagiaan di dalam hidup. Sebenarnya untuk tema ini hidup mulia dengan sunnah Nabi sangat banyak sekali sudut pembahasan. Tapi saya ingin mengangkat di sini satu hal yang semoga bisa menjadi Penguat untuk kita semua, fondasi dan motivasi di dalam kehidupan kita, bahawa seorang yang berpegang dengan Sunnah itu diharapkan dia mencapai khusnul khatim, penutup yang baik. Karena segala sesuatu itu ditentukan oleh akhirnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dalam hadis terbit al Bukhari, "Wain naman amalan bil kawatir. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Dengan apa yang ditutup. Iya. Eh, kalau dia komitmen dengan sunnah, berpegang dengan sunnah Nabi menggigitnya dengan kuat, maka inilah yang diharapkan hidupnya ditutup dengan sunnah itu di atas keislaman. Retro Allah memerintah kepada Nabi-Nya, wajud robbaka hatta yaktiakaliati beribadilah kepada Rokmu sampai kematian datang menjemputmu Dan diantara kaidah ibadah ya Allah perintahkan kepada Nabi-Nya, kaidah Faroqat sab wa ilah Rabbiga Farqat. kalau agak ulama, tapi kadang dilakukan di kondisi yang diperlukan. Mungkin dipandang bahwa kondisinya sudah tua. Dia ingin menutup kehidupannya dengan baik, maka dia berpuasa setiap hari dalam keadaan sakaratul maut, Berpuasa, diminta untuk berpuasa, diminta untuk berbuka, tapi beliau tidak berbuka. Kata beliau saya ingin merasakan puasa itu. Dan dan selainnya dari jawapan, kala kala rasa. Orang-orang juga dari tulis di kertas juga, bapa. Nah, kala ya dzill, wala ya shqar. Rab an dikri, sempit. Hidup. Tiga kesedihan disempitkan nanti dia kerana dalam hadis disebutkan sebagian kuburan orang yang berdosa disempitkan pada hari kiamat dan kerana dia buta di dunia Allah buat buta di akhirat maka diingatkan akan pentingnya mempelajari agama dan itu kebaikan dia sendiri dan diingatkan bahwa dunia ini sementara dia akan kembali kepada Allah dan diingatkan dibuat angan-angannya itu pendek biar menunjukkannya jalan yang lurus dan semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua yang bayi mempelajarinya dan semoga seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz kalau misalkan ini mungkin banyak kita temui ya. Mungkin orang-orang terdekat juga Orang-orang terdekat kita juga gitu Ustaz. Seperti misalkan tadi saudara kita bertanya tentang bagaimana kita menasihati. Salah satu hal yang memang Rasulullah itu adalah doa Ustaz ya. Memang kita mendoakan saudara kita tersebut gitu. Tapi kalau misalkan memang tahapnya kita sudah uh, apa namanya memberikan nasihat dengan baik gitu ya dan sabar terus uh, berdoakan dia gitu. Tapi kalau misalnya hari sudah memang dia memang tidak mau sampai benar-benar udahlah jangan deket-deket sama saya lagi deh gitu. Jadi memang tahapnya memang dia sudah kayak ngerasa ini udah banyak mencampur atau mengintervensi kehidupan dia. Padahal dibalikin semua kita sayang sama dia gitu saat. Ya. Jadi untuk tahapan orang yang diberi nasihat Kita diperintah di dalam Al-Quran Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idotil hasanah Wajadilhum bin latihi ah Ajaklah kepada jalan Rabbmu Dengan hikmah Ini tahapan yang pertama Kita memakai hikmah untuk dia Hikmah itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya Itu hikmah Kadang dia lemah lumput Dan itu asalnya Sebab umumnya manusia senang dengan metode apa? lembut-lembut. dan kadang kalau perlu tegas dan bermanfaat untuknya digunakan ketegasan dan Nabi memakai dua hal ini kerana eh, itu Nabi SAW pernah dikunjungi oleh seorang orang ini ketuk pintu Nabi sudah dengar suaranya Nabi berkata kepada Aisha, bisa Aisha ini sejelek-jelek keluarga orangnya dan begitu masuk orang ini Nabi berlembut kata kepadanya tersenyum Aisyah khairan, ya Rasulullah tadi sebelum masuk kamu, ucapannya keras sekali terhadapnya, kok masuk? dia tiba-tiba tiba-tiba untuk berlumbut, kata kepada orangnya kata Nabi Aisyah inna min syar'lin nas mantaratahun nas ibtiqa'a puhsyuk wahai Aisyah, sungguhnya sejelek-jelek manusia, orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut terhadap kekejiannya, kejelekannya maka Nabi memberikan metode yang lembut untuknya, tapi perhatikan Sebagian sahabat mereka berwudu, kakinya tidak dicuci, cuma diusap saja, sehingga tumitnya tidak kena air. Maka ketika Nabi melihatnya disebutkan dalam hadis, fa ala panada bi ala suaranya. Beliau berteriak dengan suaranya yang paling keras. Wailul aqabi binna. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Ini tegas atau tidak? Tegas. Kerana yang diingatkan sahabat, mereka sudah mengerti. Dibuat uslub tegas seperti ini itu akan lebih mendalam tidak mereka lupakan tapi orang yang kadang, dia belum tahu apa-apa tiba-tiba dia tegas, ya tambah lari orang tersebut, jadi enggak cocok Karena itu dari uslub seorang yang berda'wah ketika Nabi memutus dua orang bertanya kiamat, apa pesan Nabi? yassira walatu assira basira walatu nafira permuda jangan kalian persulit, beri kabar gembira dan jangan kalian membuat manusia lari kadang perlu bertahap sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit saya sebagai keluarga ada yang ada merokok, tidak solat Kalau saya tegur saya tahu Mereka ini tidak akan mendengarlah di suatu saat Saya biarkan saya Kita tunjukkan dari akhlak yang baik dan seterusnya Kita berikan sisi-sisi yang lain ya. Berjalan beberapa waktu Yang ada pada dirinya Dia masih percaya, ini orang baik Kita bisa dengarkan ucapannya Walaupun sekarang saya belum mampu melakukannya. Kita berikan dari satu ayat, satu hadis Di kesempatan tertentu Akhirnya berubah Alhamdulillah sudah ada yang pakai jilbab, sudah rajin sholat, tidak merokok lagi. Kadang perlu bertahap dalam hal tersebut. Apalagi sudah mengakar dari kecil seperti itu tiba-tiba. Dia ingin berubah. Dia inginkan langsung berubah sekaligus. Kita harus memiliki hikmah dalam hal ini. Jadi bil hikmah. Dengan hikmah. Kalau tidak mempan, tahapan berikutnya. hasan. Disampaikan, diberikan dengan nasihat yang mendalam. Diingatkan. Dengan hal yang menggetarkan hatinya. Kalau misalnya dia ada suatu yang lain, maka dia diajak diskusi apa yang menyebabkan dia seperti itu. Dilihat, mungkin dia ada curut-curut yang perlu dirapikan, ada cobaan-cobaan pada padanya perlu diperbaiki. Ya. Yang jelas, misalnya sudah dinasihati tidak mempan, itu ada obat-obat lain. Ya. Namanya saja obat, dan ini kita di rumah sakit. Ya. Obat itu diberikan kalau dia apa? mencocokinya, yang saya tahu itu obat sakit kepala banyak ya tapi kan dilihat kondisinya, dia sakit apa obat kepala co yang cocok adalah ini, yang itu, kerana saya sendiri uh, pernah demam dulu waktu saya belajar di Yaman di demam yang pertama dokter yang mengobati saya itu apa namanya menyiram saya dengan air, diberi obat di demam yang kedua saya lakukan seperti itu, Saya ramai. kata dia kamu salah, tidak boleh kena air untuk demam ini sama-sama no, demam, peraturannya beda <laughs> dari situ saya mengerti bahawa ternyata ubat ini walaupun sama enggak, tidak semuanya cocok harus dilihat pada obatnya. demikian pula ilmu agama itu. ilmu kedokteran itu banyak hubungannya ada kemiripan dengan ilmu agama, Karena itu Imam Musyafi menyebutkan bahawa ilmu yang paling baik dipelajari, paling banyak manfaatnya setelah ilmu agama itu ilmu kedokteran itu ucapan yang sangat benar dibangun di atas pikiran sangat mendalam kerana dalam Al-Quran Allah turut men, waman ahiyahha, maka nama ahiyana sejamian. Siapa yang menghidupkan seorang jiwa, maka seakan akan dia menghidupkan seluruh manusia. Penghidupan jiwa itu yang paling pokoknya dengan ilmu agama. Kerana itu dalam Al-Quran Allah berfirman men, waman kana meitan, ahiyina, wajallah la funura, yamshibhi binas. Apakah orang yang tadinya dia mayat, kemudian kami hidupkan dia, kami beri dia cahaya dia berjalan di tengah manusia. Mayat apa ini? Dan mungkin orang yang mati benaran ya. Ini mati maknawi namanya. Dengan ilmu agama dia dihidupkan. Ini kehidupan juga. Dan kehidupan dengan ilmu agama itu lebih besar, lebih dahsyat, pengaruhnya. Lebih banyak manfaatnya. Dan di kesehatan, orang yang mengobati badan dengan jasa yang dia lakukan. Dia buat manusia ini hidup sehat. Maka itu sama artinya dia menghidupkan manusia. Sekalang dia menghidupkan seluruh manusia. Maka... Ada tahapan di dalam menghidupkannya, diberikan dari obat yang cocok. Diberikan dari obat yang cocok, apa yang mencocokinya itu yang dipakai. Itu yang dipakai. ya dipakai. Sepanjang dia adalah wasilah-wasilah, bukan perkara pokok, maka dia adalah seperti obat. Digunakan sesuai pada tempatnya, pada hal yang mencocokinya. Jadi memang ada takarannya, ya Ustaz ya, sama seperti obat juga ada takaran. ketika menyampaikan sesuatu juga ada takaran juga ya, memberikan nasihat ya, ya? baik-baikah Ustaz, jizabu ya. al-kharan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Baik, mungkin dari kertas mulut saya baca ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, apakah boleh walimah? Walimah dua kali, walimah dua kali yang pertama di rumah istri, yang kedua di rumah suami. Ini enggak apa-apa Ustaz, pertanyaan yang berbeda dengan ini? Enggak apa-apa Ustaz? Ya, masalah. Masalah. Baik, apakah boleh saya ulangi ulang apakah boleh walimah dua kali, yang pertama di rumah istri, yang kedua di rumah walimah nikah jamuan makan untuk nikah walaupun dengan menyembelih seekor kambing ada bentuk pengumuman juga di belakangnya, nah itu dari maksud yang indah di belakang, masuk ke dalam kategori mubaddir sebab mubaddir itu kawannya saya agak sedikit tentunya dengan tahan. Namun permasalahannya, saya sangat ingin melakukan puasa Dawud. Namun terbentur dengan hadis. Berusaha untuk Nabi saw bersabda, "Ahabul amali ila Allah, ma Dawma." Alih istilahnya dengan perempuan cantiknya. Tapi istrinya tidak pernah dia sentuh. Istrinya datang mengeluh kepada mertuanya. Maka ternyata Amr bin Alas. Kamu katakan Al Quraisy. Katanya Rasulullah siapa? Begitu Abdul. Boleh apa yang dilakukan ini berat. Karena maka ini pekerjaan yang dilakukan oleh para asal. As ya, ini tiga hari dalam, Dia puasa. Itu yang paling optimalnya. Ya Allahu. Ada. Alaih. Jadi Ustaz, eh, sebelum tidur Abu Hurairah dapat mendapatkan eh, apa namanya, nasihat dari Nabi Muhammad SAW Sebelum tidur, solat witir dulu ya Kalau anak tidak salah, eh, terakhir solat untuk menutup adalah salat witir Jadi wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah, dia salat witir sebelum tidur Saya memberi nasihat kepada sahabatnya Beliau pilihkan nasihat yang bisa dilakukan oleh sahabat ini, dia continue dengan dia Ya Maka Buhreya anhu Itu yang beliau lakukan Tapi kalau seorang misalnya dia punya Kebiasaan Terbangun di akhir malam Atau dari dirinya Dia punya kekuatan bangun di akhir malam Maka dia witir di akhir malam Itu lebih bagus Karena asalnya witir itu diakhirkan asalnya. Tapi telah syah dari Nabi SAW Beliau sholat dua rakaat setelah witir Artinya apa? artinya bahawa ternyata boleh ada solat malam setelah witir dan ini penting dalilan oleh para ulama bahawa kalau seorang sudah solat witir di awal malam dia boleh solat di malam hari berdasarkan keumuman hadith, solatul lail matna, matna solat malam itu dua rakaat-dua rakaat hanya saja kalau dia bangun di malam hari dia tidak boleh witir lagi Karena witir itu kata Nabi SAW la witirani fi laylah tidak ada dua witir dalam satu malam, hanya satu kali saja witir nah, Ini banyak terjadi di pembahasan Ramadhan kemarinnya. Kita ingin mendapatkan pahala bersama imam, solat witir, eh, solat tarawih sampai selesai, dan haditnya luar biasa. Inna rojulah idakama ma imami hidayah yang sarif fusi balahukia mulailah. Seorang itu kalau dia melakukan solat bersama imamnya sampai selesai, maka dicatat untuknya seperti solat satu malam suntuk Jadi semangat orang hadir sholat tarawih bersama imam hingga selesai bersama imam hingga selesai tentunya dia ikut witir kan begitu ah, muncul banyak pertanyaan bagaimana kalau saya ingin bangun di malam hari maka jawabannya ada dua solusi yang pertama yang saya sebut itu tadi dia ikut witir bersama imam kalau di malam hari dia bangun sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat saya tidak boleh apa witir lagi, ini solusi yang pertama solusi yang kedua dia ikut tarawi bersama imam. Kalau imamnya witir dia ikut witir. Begitu imam salam dia dia tidak ikut salam bersama imam. Dia berdiri menambah satu rakaat. Supaya dia menjadi ganjil apa supaya dia menjadi genap dari imamnya apa? Ganjil. Kalau dia genap berarti dia belum apa? Belum witir dan dia juga sudah mendapatkan keutamaan sebab dia sudah ikut bersama imam hingga apa? Hingga selesai. Ini dua solusi yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih. Dalam pendapat yang paling kuat Ingat ya dalam pendapat yang apa? Yang paling kuat Ada solusi yang ketiga tapi dalam pendapat yang lemah Pendapat yang lemah Mungkin ada sebagian yang melakukannya Tapi saya ingatkan di sini yang ketiga ini Dan ini disebut sebagai pendapat yang lemah Jadi ada yang berkata bahawa ikut saja sama imam selesai witir Kalau dia bangun lagi di malam hari Dia batalkan dulu witirnya Dia sholat lagi satu rakaat untuk membatalkan apa? widirnya Dan ini perkara tidak ada dalilnya. Kerana itu saya katakan tadi. Itu adalah pendapat yang apa? Pendapat yang luar. Jadi itu dua solusi yang bagus. Semoga Allah Subhanahu SWT ta memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Masyarakat uh, Ustaz. Sudara saudara saudaraku saya bagaimana? Anda ya, mempunyai Ustaz. Jika di dalam hati seseorang. Dia ada niat. Ingin merubah dirinya menjadi orang yang baik. Menjauhi dari masyarakat yang dia lakukan. Tetapi... Dia juga sudah melakukan amalan-amalan yang harus dilakukan Untuk meningkatkan keimanan dia, yaitu ikut bersama orang-orang yang Mempelajari Al-Quran Tapi masih ada di dalam dirinya Itu kadang-kadang Niatan untuk melakukan maksiat kepada Allah Bagaimana Agar akan nasehat Ustaz untuk orang-orang seperti itu Terima kasih Baik, saya kira itu hal yang Biasa ya, wajar di tengah manusia Kenapa saya katakan wajar di tengah manusia, sebab iblis masih hidup. Ya. Dan selama iblis masih hidup, tidak akan berhenti dia memberikan apa was-was dan bisikan kepada manusia. Karena itu kata para ulama jiwa itu terbagi tiga. Jiwa terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada jiwa yang gemar dengan kejelekan. Ya, ini jiwa seorang muslim ya terbagi tiga. Ada jiwa yang gemar dengan apa? Kecilkan. Ini disebut semuanya dalam Al-Quran. Inna al nafs al-amaratun bisu ilah marahimaroti. Sungguhnya jiwa itu selalu memerintah dengan kejirekan. Kecuali siapa yang dirahmati Allah. Ini jiwa yang pertama. Jiwa yang kedua, an-nafsul lawama. Jiwa yang banyak mencelah dirinya. Dia kadang melakukan ketaatan, kadang jatuh dalam maksiat. Tapi kalau dia jatuh dalam maksiat, dia celah dirinya. Kenapa saya buat begini, buat begini? Jiwa yang ketiga, ini jiwa yang paling mulia an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Tenang dia dengan ibadah Cinta dengan ibadah Rindu dengan ibadah Bahkan dia rindu berjumpa dengan Allah Jiwa yang tenang Kalau dia jauh dari ibadah gelisah hatinya Sudah masuk di dalam ibadah Sekarang-kurangnya dia tidak mau keluar lagi darinya Dia ajak kepada dosa dan maksiat Dia tidak terlalu perhatian terhadapnya Jiwa yang tenang Ia. Dan tiga jiwa ini Ini semuanya tergantung Pada tingkat istiqamanya Berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah dan itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Tsumma aurasnal kitaballadzi nastafaina min ibadina." "Faminhum zalimun liraf'ih, wa minhum muqtashid, wa minhum sabiqun bilkhairati bi'iznillah." "Maka kami wariskan kitab ini kepada siapa yang kami pilih dari hamba kami." Maka manusia terbagi tiga Ada yang zalim terhadap dirinya. Ini jiwa yang jiwa yang pertama tadi apa? sering memerintah kejelekan pada dirinya. Ini banyak berbuat zalim pada diri. Dia tinggalkan kewajiban, dia lakukan dosa. Yang kedua muqtashid, ada yang pertengahan. Kewajibannya dia tunaikan. Yang haram dia tinggalkan. Tapi dia kurangnya sunnahnya kurang. Selalu dia lakukan hal-hal yang makruh. Ini pertengahan namanya. Derajat tingginya sabiqun bil khairat, yang bersegera kepada kebaikan. ini orang yang menunaikan kewajiban lengkap dengan sunnah sunahnya dia tinggalkan dengan yang diharam, dia tinggalkan yang apa yang diharamkan? yang makruh juga dia tinggalkan bahkan sebagian hal yang berubah dia tinggalkan kerana khawatir jatuh ke dalam makruh dan haram ini tingkatan yang lebih tinggi ya. ini globalnya 3 jiwa sebenarnya ada yang lainnya cuman kadang apa namanya Ya seperti ilmu itu bertahan kita berikan dari kaidah-kaidah yang bisa diingat dan ini bahasa umum yang dipakai oleh para ulama ketika menerangkan tiga jenis jiwa. Baik. Karena jenjang ibadah itu banyak. Karena jenjang ibadah itu banyak, makanya jiwa itu bisa lebih bertingkat-tingkat lagi. Dan ini keindahan-keindahan kadang saya isyaratkan supaya kita itu punya semangat belajar, punya semangat belajar. Karena kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, seorang itu kalau dia baru belajar, dapat ilmu, takabur, dia bersombong. Merasa punya, merasa ini Ya, Mau maju ke depan Kalau dia belajar lagi Dia akan tahu apa Merendah hati Kalau dia belajar lagi Dia akan tahu bahawa dirinya belum mengerti apa-apa ya. Sebab dia sudah mengenal ilmu itu Ternyata dia masuk ke dalamnya Dia mengerti hakikatnya Luas sekali ilmu ini Kalau dia bandingkan dirinya dengan para sahabat Jangankan para sahabat, para imam, orang-orang salih Dia tidak ada apa-apanya ya. Tidak ada apa-apain. Ya? Karena itu hendaknya kita punya semangat yang baik di dalam belajar. Tidak ada ibadah yang lebih utama daripada mempelajari ilmu. Dia duduk membaca, mengingat ilmu, mengulanginya, ketemu kawannya, mereka mudakara saling mengingatkan, itu semuanya ibadah. Bahkan para ulama menjelaskan bahawa mempelajari ilmu yang sunnah itu lebih baik dari seluruh ibadah yang sunnah, termasuk jihad bisa dilayan sunnah. Karena manfaat dari ilmu, manfaatnya lebih besar untuk jiwanya dan manusia. Karena itu memperbandingkan antara jihad bisa dan ilmu, kata sebagian ulama, wamilu ma tajri bihi aklamu azka wa afzalu min dabish shuhadati. Dalam sebuah becshair ya, kata mereka dan tinta yang Mengalir dari pena-pena para ulama Itu lebih suci dan lebih utama Dari darah yang mengalir Dari orang-orang yang mati syahid Eh, kerana manfaat ilmu Lebih besar dan lebih agung Manfaat ilmu lebih besar dan lebih agung Karena itu sebagian as-salaf berkata Kepada anaknya Wahai anakku, tidak ada yang mengangkat derajatmu Kecuali kamu belajar Maka Allah pun meninggikan derajatnya Atau bin Nabi Rabah Seorang imam besar di masanya dari Imam Tabi. Dari Imam negeri Mekah. Itu raja-raja dan anak-anak raja. Di kaki beliau seperti anak-anak kecil. Ya. Padahal beliau adalah seorang budak yang sangat hitam. Apa bekas budak yang sangat hitam. Mantan budak ya. Sangat hitam, jelek rupanya. Ya. Tapi semua orang perlu kepadanya. Raja-raja datang untuk belajar kepada apa. Mereka tidak Mereka tidak bisa. Memimpin dapat kebaikan kecuali belajar dari apa? Allah tinggikan derajatnya dengan apa? Dengan ilmu. Karena itu kata Imam Syafi'i, ingin akhirat dengan ilmu, ingin dunia dengan ilmu juga. Semuanya dengan apa? Dengan ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kembali semuanya. Baik sahaja. Kalau yang selanjutnya, istri anda dua tahun terakhir kau doa Allah lupas pada bulan Ramadhan. Dan hamil sekaligus menyusui pada Ramadan tahun ini Yang anda tanyakan Pendapat terkuat Terkait mengganti puasa Atau membayar dia Jika selama 3 tahun berturut-turut Berat untuk berpuasa Ini disebutkan tadi Sakit Hamil Menyusui 3 ya. Kalau dia sakit Itu hukumnya dikoro Diganti dengan puasa kalau dia tidak berpuasa kerana sakit Bukan kerana menyusui atau kerana Hamil ya, Maka dia Mengkabaknya Demikian pula kalau misalnya Dia haid dan nifas Itu harus dihitung Walaupun dia sedang menyusui, sedang hamil Harus dihitung nifas eh, Kalau dia misalnya sedang menyusui Harus dihitung nifas Dihitung haid Sebab itu asal yang berlaku Karena dalam Al-Quran Allah firman Wa esalu nakamil mahtul khulhuah adat. Mereka bertanya kepadaMu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah gangguan. Sepanjang gangguan ini ada, ada maka hukum haid berlaku. Hukum nipas dan uh, maaf, hukum menyusui dan hukum hamil tidak berlaku di situ. Ni yang kedua. Yang ketiga, kalau dia tidak berpuasa lantaran dia hamil dan menyusui, maka dilihat apa sebabnya. Ya. Kalau dia tidak puasa karena khawatir terhadap Janin yang dia kandung Atau khawatir terhadap anak yang dia susui, Maka ini hukum yang berjalan di tengah para sahabat Adalah dia membayar fidya saja Memang ada tiga pendapat ya Saya katakan ada tiga pendapat Tapi saya Kalau menjawab Saya harus menjawab sesuai dengan Apa yang saya ketahui ya, Sebab itu adalah tanggung jawab saya kepada Allah Dan saya hanya menjawab sesuai dengan apa Yang saya ketahui Ibn Abbas menafsirkan ayat Walaupun ada yang fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa lalu dia berbuka dia bayar fidyah Ibn Abbas berkata ini ayat tershapus hukumnya kecuali untuk empat golongan yang pertama laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak bisa berpuasa kemudian yang kedua orang sakit terus-menerus dan tidak diharapkan sembuhnya ya. dari sisi medis para ahli doktoran berkata ini tidak bisa sembuh. Dan penyakitnya ini menghalangi dia berpuasa. Maka ini bayar fitiah juga. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga membayar fitiah adalah perempuan yang menyusui. Kalau dia takut terhadap anak yang dia susui. Golongan yang keempat adalah perempuan yang hamil. Kalau dia khawatir akan jadinya. Ini tafsir Ibn Abbas terhadap ayat dan itu di dalam ilmu hadit dikatakan ilmu hadit dan ilmu sulfiti dikatakan derajatnya sama dengan hadis Nabi langsung yang mengucapkannya selain daripada itu Ibnu Abbas Ibnu Umar dan Sheikhul Islam menyebut dari Abu Khurairah mereka semuanya memberi fatwa hanya membayar fidya dan tidak ada yang menyelesaikan mereka dari kalangan sahabat Karena itu ini saya pandang adalah pendapat yang lebih kuat InsyaAllah Wallahu Salam InsyaAllah Ustaz ada lagi yang berit Rasulullah Ustaz Bismillah anak yang sekali bisa menghafal Al Quran Bagaimana cara yang tepat untuk menghafal dan cara menjaga agar hafalan Al Quran tetap terjaga dengan baik? Dan bagaimana tips menjadi seorang hamba Allah yang selalu bisa beramal dengan hati yang ikhlas dan berusaha menjauhi sifat ujub dan riya? Menjauhi sifat ujub dan riya. Ya masyaallah. Dua pertanyaan yang sangat penting sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua Al-Quran di dalam hati kita kita menghafalnya dan mengamalkannya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua dari segala penyakit hati dan menjadikan hati kita itu tenang dengan keimanan tenram dengan cahaya akhirat. Adapun cara seorang menghafal, ya, yang pertama dia memilih waktu yang paling cocok untuk diri. Ini tidak ada waktu menentu sudah setiap orang berbeda-beda kesempatan yang cocok untuk dirinya Walaupun umumnya di waktu pagi Selepas subuh itu lebih banyak kebaikannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buri kali ummati fi buhuriha." Diberkahi untuk umatku di waktu paginya. Di waktu paginya. Jadi kalau dia menghapal di waktu pagi itu bagus. Kemudian yang kedua, kalau dia menghapal sesuatu Jangan dia hafal kecuali hal yang dia mampu ya, Itu yang kedua Yang ketiga Kalau dia menghafal sesuatu Dia menghafal sesuatu Yang dia mampu mengulanginya Dengan cepat Ketika dia selesai menghafalnya Sebab pada sebagian Kadang dia menghafal dalam sehari Satu halaman Masya Allah banyak ya Satu halaman dia hafal Tapi dia hanya hafal di waktu pagi Di waktu sore dia tidak bisa ulangi lagi ini repot tau ayat Dia ya, kalau menghafal Ambil satu ayat dua ayat Dia ulangi Terus menerus Ratus kali Dua ratus kali Seperti membaca surah Al-Fatihah Nah itu lebih melekat. Akan mudah nanti dia ulangi ya. Kemudian yang ketiga Ini saya beri kaedah umum ya Untuk menghafal Al-Quran atau hadith Kalau kita masuk dalam menghafal Al-Quran Akan membantu dia Kalau Ayat-ayat yang dia hafal itu Dia baca di sholat-sholat sundahnya Sholat rawatii, sholat malam rajin dia berjaya. Dia tidak lupa. Dia punya kawan guru setor hafalan. Yeah, store hafalan. Orang yang hafal Quran saya. Ini saya cerita pengalaman saya. Saya kadang kalau baca Al Quran sendiri, kadang-kadang saat-saat -kadang ya, hafalan itu kadang tidak nyambung. Tapi begitu saya duduk, saya minta sebahagian kawan atau sebahagian murid, mi tolong dengarkan saya. Walau tidak sehari, cepat sehari. Dan subhanallah Allah ini dari keindahan Al-Quran saya dengan mengajak kawan ini dapat pahala, saya juga dapat pahala kita saling mempelajari Al-Quran sudah banyak kebaikan, akhirnya menjadi mudah kalau dia hafal hadith hadith itu banyak diulangi kalau dia ketemu sebuah keadaan mencocoki hadithnya dia baca hadith itu ada hadith dari Nabi bunyinya begini ada hadith dari Nabi bunyinya begini sehingga apa yang dia hafal itu dia terbiasa menghafal ada kejadian, dia munculkan hadithnya Sehingga dia tidak lupa terhadap hadis tersebut. Ini empat langkah di dalam menghafal. Selain daripada itu dia perlu keikhlasan, berdoa kepada Allah Subhanahuwataala, ya. memohon kepada Allah. Kemudian yang ketiga dia hindari dosa dan maksiat. Imam Syafi'i berkata ini Imam Syafi'i yang berujang dalam dua bid'ah syair Kata Imam Syafi'i shakawut ilawakiin su'ahifdi. Faharshidani ila terkil maasi. Uqallainn al ilman nur dan nur Allahi la yudah di aasi. Masya Allah. Saya adukan kepada guru bukaki jeleknya hafalanku. Masya Allah. Kalau imam Mushyadi saja mengadukan, menganggap bahwa hafalannya jelek. Kira kita, kita bagaimana kalau hidup di masa itu? Hafalan kita model model apa? Memang imam bukaki ini, guru imam Mushyadi itu diakui oleh Imam Ahmad Imam Ahmad saja berkata hafalan kita itu takan lu kita memubudi diri baru menghafal. Kalau waki santai dia. Tapi dengar hadis langsung hafal, hafal ulangi biasa dia. Itu waki. Maka syarif mengadukan kepada gurunya waki jeleknya hafalannya. Apa kata waki ibnul Jarrah? Rasulullah guru imam syarif waki memberikan petunjuk Kepadaku supaya saya meninggalkan maksiat. Beliau berpesan bahawa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Eh, maka ilmu itu cahaya, jangan ditutup dengan kegelapan maksiat. Kegelapan maksiat. Semakin seorang itu banyak berzikir, dekat ibadah, maka hafalannya insyaallah taala akan semakin baik. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah penyakit-penyakit hati, ini perlu terapi ya. Ini pembahasan yang sangat besar sekali masalah hati ya, luas sekali pembahasannya tapi umumnya bagi seorang yang ingin mengobati penyakit hatinya yang pertama dia perbaiki dari dasar keimanannya dia belajar tauhid yang benar kemudian dia belajar apa kesyirikan sebab ini pokok yang merusak hati kemudian dia belajar apa itu dosa dan maksiat supaya dia hindari yang kedua hendaknya dia mempelajari dari jenjang-jenjang penghambaan. Sebab ini semua adalah lentera-lentera yang kalau jenjang-jenjang penghambaan ini tidak dia pelajari. Sulit dia menghidupkan barat rasa takut. Banyak sekali ya, jenjang penghambaan. Saya dalam dua sisi kita pelajari. Dan itu gambaran-gambaran rikas membantu sekali dalam ibadah. Membantu dia khusyuk. Menjadikan jenjang mutabar Dia mengikuti dan mencontoh Nabi. Yang jenjang kejujuran. Terlihat kesilapan diawasi oleh Allah. Murakab. Yang kelima, kalau dia ingin khusyuk, kata Ibnul Qayyim, dihadirkan di dalam diri yang sangat besar dari Allah. Jangan dia telantarkan. Belum tentu selepas solat dia masih hidup, bisa solat lagi. jenjang yang keenam, kata Ibnul Qayyim, kalau dia ingin khusyuk, dihadirkan di dalam dirinya jenjang bahwa dia adalah hamba yang penuh dengan kekurangan. Ibadahnya selalu kurang, tidak sempurna. Dalilnya, cuman kita, oh saya dilihat oleh manusia. pasti Perbuatannya hakikat sahur pandangan manusia. Harusnya dia tidak usah ukur peranan manusia, solat saja. Kalau datang di tengah jalan, dirinya melawan. Tapi kalau dia putus, hakikat dia. Dan ini ilmu perlu. Di... Ini satu pembahasannya. Maka ada sebagian dari amalan hati, ya, misalnya dari hasad. Itu ada bentuk-bentuk hasad kadang tersembunyi. Orang tidak memahaminya. Penuntut ilmu dianggap dirinya membela kebenaran. Hakikatnya hasad. Dia Yang paham Bahawa itu adalah apa? Hasad. Suhaan... Kadang ada ini Nabi, Bang ada kadang hal yang seperti itu beliau rasakan. Yang mungkin dalam setahun kemarau untuk hanya tahu mengingat Allah di bulan dan tidak seperti itu kebalik. Dia berusaha. Ini mungkin sekian ringkasan untuk pertanyaan ini wallahu taala. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Ini enggak usah suara udah keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana di agama, semua agamalah apa, sebenarnya dikendalikan di Selama Islam yang banyak itu Pecah banyak lagi Jadi dengan datangnya salafi yang murni memudik, Memusikan tauhi Inilah yang membanggakan kami orang Indonesia. Ini. Jadi Seorang artis Seku Wisnu yang dulu dalam apa, Sekarang sudah ya. Mungkin beliau ini Sudah menikahi dapat jadi Pimpinan Aceh atau pimpinan Indonesia Karena Seorang artis mudah jadi pimpinan Kita lihat Jadi intinya Bagaimana dengan datang ustaz-ustaz dari Yaman, dari Makassar kemari uh, Untuk penyempurnaan penyempurangan Islam, apa di Aceh bagaimana Berapa Apa yang harus tidak senakan Pernama Aceh, mungkin nanti Menjalan ke Makassar dan sebagainya Karena sifat-sifat kalau kita lihat Pimpin-pimpin yang masih Memurmikan uh, toh itu suku Aceh sebagian sebahagian dibukis yang pernah dan kemudian mungkin banyak di Bangun Jawa dan sebagian dari di, di Pulau Jawa. Nah, jadi bagaimana saya ini bukan pertanyaan lah mendapat bapa-bapanya di depan untuk secepatnya Islam kapan tinggal ya cik? Kalau boleh menjalankan sampai ke Makassar sebelum dunia agama. Wa bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaan Bapak luar biasa. Dan kita perlu menghadakan ceramah seperti ini dan lebih banyak lagi. Ya itu tadi tema seminar kita di kampus tadi. Berkait dengan masalah konsep dan strategi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dan suatu hal yang sangat menggebirakan setiap muslim dan muslimah. Dari apa yang Allah muliakan Kota Aceh ini Penduduk Aceh ini Dengan mereka diberikan Kesempatan untuk menerapkan syariat Maka kita harus bahu membahu dan tolong-menolong Di dalam hal tersebut Dan memang semuanya Perlu kepada ilmu agama Perlu kepada ilmu agama Dan harus ada kerjasama yang baik Antara pemerintah dan ulama Dan harus ada pemahaman yang Secara kepada masyarakat akan keindahan syariat kalau tidak ada ilmu agama di pengadilan syariat kan ada hakim-hakim hakim-hakimnya hakim kalau tidak belajar agama memutuskan pakai apa datang orang yang bertanya tentang warisan meninggal dari ayah saya ada ibu yang tersisa ada saudara perempuan 5 saudara laki-laki 10 -laki ya. bagaimana pembagian warisan? kalau dia tidak pernah belajar ilmu warisan bagaimana dia memutuskan ada seorang istri datang mengeluh suami saya berkata kamu talak kamu talak, talak, talak ada lagi yang datang mengatakan suami saya mengatakan kamu talak sebanyak bintang di langit bagaimana cara dia hukum ini terhitung talak satu atau talak tiga ini perlu dia belajar dari ilmu agama kan? supaya dia, apa? dia bisa memberikan hukum Karena itu di dalam penerapan syariat ini pertama kita harus ada niat yang bagus semangat dan semangat bawa, masya Allah luar biasa untuk hari itu. Semoga Allah Subhanahu Wataala memudahkan. Ya. Kemudian untuk sampai ke sana, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Karena itu dari kegiatan pokok untuk pengumuman manusia, kegiatan belajar dan mengajar proses talim yang seperti ini itu harus dikembangkan lebih banyak. Kita harus lebih banyak lagi belajar dari ilmu. Sebab itu adalah fondasi dasar tegaknya syarikat. Kalau setiap orang menerapkan syariat Islam pada dirinya Pasti akan muncul apa? Negara Islam di atas muka bumi Terjelas Akan tersebar syariat itu dengan sendirinya iya. Tapi kalau pemerintah misalnya Ayo kita tegakkan syariat Tapi masyarakatnya sendiri belum paham apa itu syariat Nah ini kadang ada kendala ya Seperti di Pakistan sana ketika Presidennya di masa itu di Awl sudah memutuskan untuk menerapkan syariat Islam. Sudah kerjasama, kerjasama dengan Saudi Arabia untuk penerapan syariat. Baru dia terapkan satu hukum. Sudah dihidup oleh masyarakatnya. Padahal katanya Pakistan itu. Kalau ada keluarga. Anggota keluarganya ada laki-laki dan tidak menghafal al quran Itu aib bagi mereka. Katanya begitu di Pakistan. Bersama dengan itu belum siap juga. Ya. Kerana itu harus ada banyak hal di dalam hal ini, jadi pokoknya kita semua apa namanya berusaha untuk mendukung segala kegiatan yang di dalamnya tegak syariat Islam itu dan pokok yang paling penting kita belajar dengan baik, beramal dengan ilmu itu pada diri kita, pada keluarga kita, kemudian dijalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat, antara pemerintah dengan ulama. Kalau semua komponen ini punya kerjasama yang baik, maka insya Allah Taala akan mudah. Tegak dari syariat Islam itu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi taufik kepada supaya ta Dan saya yakin jawaban saya ini kurang Dan saya mohon maaf untuk hal tersebut kepada Bapak Semoga uh, Bisa sebagai uh, Jawaban di kesempatan ringkas kali ini Wallahu wa ta'ala Syukur Ustaz, jiz khairan Dengan ini ya, berakhir sudah ya uh, Kajian malam ini Semoga bermanfaat uh, untuk kita semua Sekali lagi jiz Allah khairan Ustaz Berkasih ilmunya dan semoga bermanfaat untuk kita semua uh, Agar kata Saya Tukuh Wisnu Mengucapkan terima kasih juga Bisa berkongsi dengan saudara juga Di sini ya InsyaAllah di lain waktu Kita bisa mengadakan kajian-kajian ilmiah Yang memang bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf ada salah-salah kata Kalau salah di saya Dan kalau benar datangnya hanya dari Allah Ta'ala Subhanakallahu bihamdi Shadona ilahi Handa sadaqa wa atu ilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Radio Radio ceretuh Aceh 96.1 FM Sahabat berbagi ilmu Islam